Малюнок з в'язом та падаючою зіркою підбадьорив Дунка. Він просунув ліву руку крізь ремінь і вхопився за Держека. «Залізуй дуб, мене бороніть, інакше в пеклі маю гибіть». Башбулат підніс списа, та яйк наполіг, щоб саме він подав його Дункові. По обидва боки його товариші брали списи та розтягувалися широкою лавою. Принц Байлор сидів праворуч, пан Леонель – ліворуч.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 Дунк побачив, як зброєносець Айріона подав йому чорного, мов ніч, бойового списа у вісім стоп завдовжки. Ним він прохромить мені серце, якщо влучить. Засурмив ріг. На якусь мить Дунк заціпенів, як та муха у бурштині, хоча коні решти бійців уже рушили з місця. Тоді його пронизав холодний ніж страху.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 Я є грім, а грім є я, ми разом один звір, ми поєдналися у одне створіння. Повітря всередині шолома так розжарилося, що не давало й дихнути. У турнірному двобої супротивник наближався би з лівого боку, з-за перешкоди, і Дунк мусив би нахиляти списа через громів карк. Під таким кутом дерево списів охочіше розліталося на друзки. Та сьогодні гралася інша, далеко небезпечніша гра. Без роздільної перешкоди огирі мчали просто один на одного. Величезний воронець принца Байлора був швидший за грома, і Дунк зміг побачити його краєм ока крізь зорову щілину. Інших він радше відчував, ніж бачив. Та байдуже, зараз у всьому світі важив один Айріон. Тільки він і ніхто інший.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 Ні, дивися тільки туди, куди хочеш ударити, згадав він раптом. Та спис уже почав відхилятися. Дунк спробував повернути його на місце, але спізнився. Кінець списа вдарив у аеріонів щит, поціливши дракона між двох голів. Зі щита пирснуло мальоване полум'я, спис глухо тріснув, грім аж хитнувся від чаленості зіткнення. А за півудару серця щось буцнуло думка у бік з жахливою силою.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 Дунг сягнув правицею, вхопив списа під вістрям, стиснув зуби і рвучко висмикнув його з себе. Потекла кров, просочилася крізь кільця кольчуги, зачервонілася плямою на вапенороку. Світ поплив, і Дунг трохи не впав з ніг. Крізь біль, мов крізь подушку, він чув голоси, що гукали його ім'я. Гарно розмальований щит не міг уже прислужитися справі, тож Дунк викинув зеленого в'яза, падаючу зірку, і уламок ламок списав бік, а тоді витяг меча. Але не знав, чий зможе змахнути ним від пекельного болю. Рвучку розвернувши грома, він спробував роззернутися, де що робиться на полі. Пан Гамфрей Гардинг чіплявся за шию коня, вочевидь поранений. Інший пан Гамфрей лежав нерухомо у калюжі скривавленої грязюки, а знизу живота в нього стерчав зламаний спис. Дунк побачив, як повз нього промчав принц Баелор із цілісіньким списом і одним ударом зсадив сідла когось із королегвардії. гвардії. Ще один білий лицар лежав на землі, а принца Майкара спішали. Третій лицар королегвардії гвардії відганяв від себе пана Робина Рислінга. «Айріон, де ж Айріон?»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 Від пронизливого болю він аж схлипнув, і якусь мить не здатен був поворухнутися. У роті відчувався смак крові. Дунг був Дунг, пнувся був один у лицарі. Він зрозумів, що або стане на ноги, або йому смерть. Тому зі стогоном зіп'явся на руки та коліна, не ані дихати, ані бачити, бо щілина шолома забилася грязюкою. Наосліп зіп'явшись на ноги, Дунг проколупав щілину за кольчужиним пальцем.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 Обличчя смикало від болю, до щоки та скроні притискалося холодне-мокре залізу. Він проломив мені голову, і тепер я помираю. А гірше, що зі мною помруть інші. Раймун, принц Бейлор, усі решта. Я їх підвів. Який із мене у дітька турнірний звитяжець? Я навіть не заплотний лицар. Я взагалі ніхто. Він згадав, як принц Дайрон вихвалявся, що краще за нього ніхто не вміє качатися непритомним у грізюці. Я ж не бачив ти думка, був думка. Сором був гірший за біль. Над ним з'явився дракон. Він мав три шиї та яскраві немов полум'я голови. Червону, жовту, жовто-гарячу. Потвора сміялася. «Ти ще не здох за плотнику?» – запитала вона. «Ану, проси змилування, визнай вину, і тоді я вдовольнюся рукою та ступнею».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 Аріон нарешті відпустив руків ямарного тепер телепня, сягнув по кінжал на стегні і навіть витяг його з піхов. Та дунк гепнув по руці щитом і ніж відлетів далеко у грязівку.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 Хвилю часу він не міг повірити, що чують його вуха. То все скінчено, або що? Він покрутив головою туди-сюди, намагаючись роздивитися. Зорову щілину частково закрив удар по лівій частині обличчя. Він побачив принца Майкара з булавою в руці, що намагався пробитися до сина, та його стримував Байлор з писолам. Дунк звівся на ноги і підсмикнув за собою принца Агеріона. Поколупавшись пальцями у шворках свого шолома, він одірвав його, викинув убік і негайно глухнув та осліпнув. Стогони й лайки, галас натовпу, і ржання котрогось із коней, що носився полем без вершника. Навкруги криця дзвонила по криці, Раймун зі своїм братом у перших обидва спішені завзято рубали один одного перед помостом. Від їхніх щитів з зеленим та червоним яблуками залишилися самі спаплюжені тріски. Один із лицарів короли гвардії тягнув пораненого братчика Геті з поля. У білих обладунках та корзнах вони не вирізнялися з-поміж себе. Третій білий лицар теж вибув із боротьби, а відтак шторм Реготун став разом із принцем Баелором до бою проти принца Майкара. Булава, сокира і меч люто брязкали по шоломах і щитах. Майкар отримував три удари на кожен, якого завдавав, і Дунг бачив, що йому недовго лишилося. Треба скінчити швидше, поки ще когось не вбили. Принц Аеріон зненацька кинувся по свого телепня, та Дунк хвицнув його ногою у спину, зіпхнувши лицем у грязюку, а тоді вхопив за чобіт і потяг через болото. Поки він дістався по мосту, де сиділи князь і панство, ясний принц був наче у лайні викачений. Дунк рвучко підняв його на ноги і струснув, мов кота, брязкаючи обладунком та обкидаючи грязюкою господаря Ясенбродського разом з красною дівою. Ану, кажи. Аріон ясножар виплюнув повного рота землі з травою. Я, я відкликаю звинувачення.